І знову втупишся у стелю, чекаєш, раптом розвидніє і знову почнеш розмотувати клубок безглуздого, як тепер зрозуміло, свого минулого. Це все одно, що робити ростен власноруч. Як же люди під час воєн чи інших катаклізмів власноруч пороли собі животи і нічого, виживали. бр Але зараз я справді не думаю. Слухаю, як часто і тривожно б'ється серце. Боже, чому? Адже все, що занесено в темно-зелену скриню пам'яті під кодом «жіночий літопис», Моє тріпотливе серце пережило і перетерпіло, пересміялося і перехлипало. Ніщо з того, що зараз потрапить мені в очі, не може не те, що кардинально, жодним чином змінити ходу чи якогось окремого життя, ні, тим паче, хід історії. А вже ж і моєї особистої історії також. Усю цю муть, під назвою «щоденник життя», розумна людина могла би помістити в п'ятеро-десятеро слів – народилася, любила, страждала, народжувала, втрачала, мучила, вмерла. На жаль, щоденникові записи мало відкривають справжню природу людини. Вона мінлива, як літня погода. Сьогодні ти фіксуєш один параметр своїх дій і думання, а завтра ці параметри змінюються кардинально. Але зафіксоване на папері залишається начебто непорушним, як теорема Піфагора. Душа – вона драглі, що коливається від Невловимового, і щоденник не томограф душі, а лише шлем для томографа. Щоденник це минуле. Нормальна людина завжди живе, якщо і не майбутнім, то тільки теперішнім. Зазирання в минуле є способом злодійства, віднімання себе від себе. Навіщо в часи небезпек людина так приречено тримається за минуле? Одна справа – дитинство. Але ні, дитинство також минуле. Боже, я знову заплуталася у трьох соснах. О, яка незбагненна, причайно хижа, глуха німа і слабовидюща небезпека вимальовується – підступним приводом з мого перетлілого минулого. Ця означена, але мовчазна тривога заважає думати, бо ось вона знову ворушиться на папері під стертими, різнокольоровими в різні часи буквами, вигинається хтивою стриптизеркою, безжалісно впиваючись у серце п'явкою. І знову гидке відчуття страху перед тим, що не може вже ані вразити, ані приголомшити, викликає напад блювоти і тривалої прострації. Дивно. Хто-хто, а я точно не можу здивуватися нічому, про що... Ось-ось нагадають сторінки мого пожовклого щоденника. Чому ж воно, поранене спогадами серце, так тривожиться чи боїться? Подьмініла від років книжка. Не відновить краси, але й не передасть болю, що пилинали душу, коли рука фіксувала їх на папері цього талмуду. Тут серце не відкриє для себе нічого нового. О, так. Це ж дуже просто і зрозуміло. Я боюся безодні, яка зазирнула в обличчя і не відпустила. Так, так. Я боюся не минулого, а безодні, в якій воно помістилося. Жаль, що в природі не існує сховище, куди б можна викидати минуле, як радіоактивні відходи, утилізувати, а далі частково